Öt. Órákkal később apa Párizsba indult, anyu testvérei, szaranéni és Génnéni kíséretében. Valaki azt mondta, hogy többet kell megtudniuk a balesetről, és el kellett intézniük mami holttestének visszaszállítását. A holttestet. Az emberek folyton ezt a szót használták. Ez olyan volt számomra, mint egy ütés a torkomra, egy rohadt hazugság, mert mami nem volt halott. Számomra nem. Ez egy hirtelen felismerésként hasított belém. Mivel nem volt semmi más dolgom, mint a kastélyban bojongani és magamban tépelődni, egy gyanú fogalmazódott meg bennem, ami aztán később szilárd meggyőződésemé vált. Ez az egész egy trükk volt, és most az egyszer a trükköt nem a körülöttem lévő emberek vagy a sajtó játszotta, hanem mami. Az élete nyomorúságos volt, üldözték, zaklatták, hazudtak neki, ezért elterelésként megrendezte a balesetet, és így el tudott menekülni. Ettől a felismeréstől szinte elállt a lélegzetem, de izgatottan ziháltam a megkönnyebbüléstől. Hát persze, az egész egy csel, hogy tiszta lappal léphessen tovább. Ebben a pillanatban biztosan egy lakást bérel Párizsban, vagy friss virágokat rendezget a titokban vásárolt faházában, valahol a svájci alpokban. Hamarosan értem, és Viliért fog küldeni. Ez annyira nyilvánvaló. Miért nem vettem észre korábban? Mami nem halt meg. Elrejtőzött. Ettől a gondolattól sokkal jobban éreztem magam. Aztán lassan mégis folytogatni kezdett a kétség. Tarts ki! Anyu sohasem tenne ilyet velünk. Ezt a kimondhatatlan fájdalmat soha nem engedni, hogy átéljük. Nem okozna nekünk ilyen fájdalmat. Aztán újra megkönnyebbültem. Nem volt más választása. Ez volt az egyetlen reménye a szabadulásra. Aztán újra kétségek törtek rám. Anyu nem bújna el így. Ő túlságosan erős harcos ehhez. Aztán megkönnyebbülés. Ez az ő harcmodora. Vissza fog jönni. Vissza kell jönnie, Két hét múlva lesz a születésnapom. De apa és a nagynénéim előbb jöttek vissza. Minden tévécsatorna beszámolt a visszatérésükről. A világ figyelte, ahogy a Raff Northhold kifutó pályára lépnek. Az egyik csatorna még zenével is aláfestette az érkezésüket. Valaki gyászosan énekelt egy zsoltárt. Willit és engem távol tartottak a tévétől, de azt hiszem hallottuk az egészet. A következő napok légüres térben teltek számunkra, senki sem szólt hozzánk. Mindannyian a kastélyban húzódtunk meg Néma magányban. Olyan volt az egész, mintha egy kriptában lennénk, csak hogy olyan kriptában, ahol mindenki kelmét visel és betartja az elvárt rutint és rendet. Ha valaki beszélt is valamiről, én nem hallottam azt. Az egyetlen hang, amit hallottam, az a fejemben dübörgő, önmagával vitatkozó hang volt. Elment. Nem, elbújt. Meghalt. Nem, halottnak tette ti magát. Aztán egy reggel eljött az idő, vissza kellett térnünk Londonba. Nem emlékszem semmire az utazásból. Vezettünk, repültünk a királyi járattal. Emlékszem a találkozásra apával és a nagynénikkel, és a sors döntő találkozást szaranénivel, bár ködbe burkolódzik az egész az emlékeimben. Néha az emlékeim pont oda helyezik a találkozást azokban a szörnyű szeptemberi első napokba, máskor viszont az emlékezet előre vetíti, mint a sok évvel később történt volna. Bármikor is történt, így történt. William, Harry, szaranéni hozott nektek valamit, fiúk. Előre lépett, kezében két apró kék dobozzal. Ez meg mi? Nyissátok ki. Leemeltem a kék doboz tetejét. Benne volt... Egy moly lepke? Nem. Egy bajusz? Nem. Mi a... A haja, Harry. Saranéni elmondta, hogy Párizsban levágott két hajtincset a mami fejéről. Szóval ez volt az. Bizonyíték tényleg elment. De aztán azonnal jött a megnyugtató kétség, az életmentő bizonytalanság. Nem, ez bárkinek a haja lehet. Anyu, az ő gyönyörű szőke haja érintetlenül valahol odakint volt. Tudnám, ha nem lenne ott. A testem tudná. A szívem tudná, de egyik sem tud ilyesmit. Mindkettő, a szívem és a testem ugyanolyan szeretettel volt mami iránt, mint mindig.